Звелів повертати назад, на Сталінградську, а звідти шукати шлях через Майдан Урицького. Так і бензину забракне, бурмотів Семенець. Але Бублика крутив старанно обома руками. На плищі знову спинилися. Треба було знайти певні, несхибні орієнтири. Нарешті натрапили на засніжений, але протоптаний завулок. Їхали по ньому недовго. Ось і тупик. Далі вузька, кручена стежка. Перед досвідком вітер ще більше розгулявся, і тут на пагорбі пронизував наскрізь. Іти вдавалося лише нахильці, плечем пробиваючи тугий повітряний вал. — Валю в машину, — наказав лікар. — Ні, я з вами. Вітер вихопив слова прямо з уст дівчини. Вона намагалася усміхнутися, ще щось сказати, підбадьорити й себе, й Андрія Степановича та він твердо повторив, у машину. Пішли удвох із санітаром. Пересунько звалив на плечі важкий ящик із приладдям та медикаментами і ледве встигав за цибатим сутулим Ващенком. Ще й підтримував брезентові ноші, які прихопив лікар. Круговійна хвище то зупиняла, то підганяла їх, поки зрештою вони побачили під ліхтариком потрібну адресу. Двері відчинив стрункий велетень, у смугастому матроському тільнику. На смаглявих, оздоблених татуїровкою руках пружно вигравали бугристі м'язи. «Де хвора?» – поквапом запитав лікар, мимоволі відчуваючи себе винуватим за те, що бригада затрималася в дорозі. «Вона там», – могутня бронзова рука вказала на двері. «Що з нею?» «Та нічого». «Як нічого?» Татуїрований велетень ніяково всміхнувся. Була температура невеличка. Невеличка? Нам сказали висока. Так, це я сказав. За свою кількарічну практику на швидкій допомозі лікар Ващенко не раз зустрічався з непродуманими викликами. Вони завжди обурювали його. Він скипів, але стримався. Покажіть хвору. З сіней перейшли в задушну, Нагріту прадідівською грубкою кімнату. На тахті горілиць спала молодиця. Як і моряк, вона була дебела, повнотіла і гарна. Світло від затіненої абажуром лампи поклало на її виразне лагідне обличчя м'які тіньові мазки. Ващенко мимоволі милувався цією фламандською, рубенцівською вродою. «Спить!» – благовійно прошепотів – Татуїрований велетень. Хто вона вам? Дружина. Юлія. Моряк раптом пожвавішав. А мене звуть Михайлом, Мишою. Я півроку як демобілізувався. Вона вагітна. Почувши голоси, жінка заворушилася і розплющила очі. Ващенко взяв її за руку. Пульс був підвищений, 80. Але, звісно, нічого загрозливого. Санітар пересунько лютував, і Ладен був висловити свої почуття невідпорною терадою, Та його спиняли матросові біцепси. «На якому місяці?» – запитав лікар вагітну жінку. «На четвертому», – відповіла жінка, і натягла ковдру на підборіддя, наче захищаючись від лікарського огляду. Андрій Степанович не став оглядати її. «Навіщо ви нас викликали? Невже у вас не знайшлося таблетки аспірину?» — Їй, Богу, нема! — схопився за цю причину, як за порятунок господар хати. Він стояв розгублений, зніяковілий, кудлатою головою, підпираючи стелю. Ніч, а вона вся палала. — Неправда. — Правда. Температура була, еге ж... Я злякався і побіг аж на у Рицького, до таксофона. Все ж могло статися. Нічого страшного не станеться. Вранці купіть в аптеці аспірин. По одній таблетці кожні три-чотири години. І викличте лікаря зі своєї поліклініки». Ващенка в сінях наздогнав матрос. «Не гнівайтесь. Я дуже люблю її. Хоч і обурений, хоч і гнівний!» Андрій Степанович усміхнувся. Мовчки ляснув богатиря по твердому як метал плечу і поринув у каламутну завірюху світанку. «Машина холодна!» як усяке залізяча на морозі. Проте семенець солодко хропів. Його зігрівала мисливська куртка та чоботи. Валя молодчина не здавалася, вперто розтирала щоки снігом. Вони пошили молодістю та завзяттям. Карета рушила з місця. Лікар увімкнув рацію і промовив у мікрофон. «Алло, небо, ви чуєте мене? Третя бригада перебуває в районі площі Урицького». Приймаю виклик. Зміну здали о сьомій двадцять. Трудове місто в сірій ранковій ємлі Проганяло сон, поспішало до праці. Алі Карвашченко неквапом повертався додому. Порівнявшись із магазинною вітриною, Мимохід зазирнув. Побачив свою сутулу високу постать, Запалі щоки, гостре неголене підборіддя, Сірі стомлені очі. Круглодобові чергування виснажують, як тяжка недуга. Лікар Ващенко жив на Печерську. Колись відстань від першотравневої підстанції до його домівки